Lepo pozdravljeni na letošnjem dnevu Filozofije z naslovom Nevedni učitelj, Sokratski učitelj. Če se vam naslov ne zdi preveč aktualen, glede na dogajanje v družbi, da se opozorim na izraz nevednost v naslovu. In za na začetek mikrofonu vabim dr. darka Štrajna, kot predstavnika UNESCO, da uradno odpre današnji nagodek. Ja, hvala lepa za predstavitev kot predstavnika UNESCO, <laughs> ker uh, imam ta privilegij, ne, da sem pravzaprav odvožil, ker da sem tudi mogoče še zmerim predstavnik filozofije. Ne. Uh, no, pa vendar uh, najbi, naj najprej um, opravičim vse funk prave funkcionarje UNESCO, Uh, ker sta predsedniki nacionalne komisije in generalna sekretarka. Sta pač v Parizu, uh, ker ravno poteka generalna uh, konferenca uh, UNESCO, uh, ki poteka pač vsako, vsake dve leti. Uh, naj, n, povem se eno nekaj besed še o, o UNESCO in filozofiji. Uh, namreč, kot veste, je UNESCO svetovna organizacija, ki jo včasih ljubkovalno imenujejo kolektivni intelektualec, ne? svetovni intelektualec, in je bila ustanovljena pač po drugi svetovni vojni, takrat, ko so pametni ljudje razmišljali o tem, kako preprečiti ponovitev tizga, kar so ravno kar prežveli, namreč drugo svetovno vojno. In so Potem zapisali v ustavo UNESCO, da je treba mir najprej zgraditi v glavah ljudi, potem pa še v eh, stvarnosti. No, in eh, UNESCO je pač razglasil Svetovni dan filozofije eh, z namenom, eh, da eh, bi k temu, k temu, da se ta osnovni cilj ki ga tudi sama organizacija zagovarja, ne bi pozabil. Uh, in mora treba reči, da UNESCO pač tist, tista, uh, tista točka, zdaj, svetla točka v sedanjem svetovnem sistemu, kjer, za katero ni na ključje, da pravzaprav brani filozofijo. Uh, filozofija je pač ena od humanističnih ved, Ne bom rekel, je najboljša in, ali naj, naj, um, najbolj zapletena, ali karkoli takega. Je pač uh, ena od ključnih humanističnih ved, kjer, uh, uh, v kateri je vsebovano uh, uh, to, da uh, je kar naprej obsedena z vprašanjem učenja. Ne? Uh, Če greš gledati skozi celo zgodovino filozofije, ko se pogovarjate o vsakršnem učenju, ne samo poučevanju filozofije, boste pač uh, zmeri najdli neko posebno povezavo med filozofijo in različnimi praksami učenja, različnimi teorijami učenja, če hočete, pedagogikami. Uh, no, uh, da ne bom predog bi opozoril na nek, nek, nek ključni trenutek, ki se je zgodil v zgodovini filozofije. Od takrat naprej se zdi, da se je, da se je zgodil tist, tist ključni premik, ki nas je prepelil v to, če zdaj rečemo, ne vem, kapitalizem ali kar namreč pojav sofistov. Ko so se pojavili med grškimi filozofskimi šolami sofisti, Se je, so se pojavile tudi šole, v glavnem se je reklo govorništva ne, in šole filozofije, kjer je bilo treba plačati za to, da so te učili. No, in kot vemo, Sokrat je bil eden tistih, ki je, torej on je bil sam svoja šola no, in potem tudi Bleso, tudi druge šole, ki so pač nasprotovali temu plačevanju. Uh, Mislim, da je, ta, da je ta poanta danes zelo uh, po svoji aktualna. Seveda ne gre za to, ali zdaj smejo filozofi, kaj je tudi zaslužen za to, da lahko živijo ali ne, vendar pa gre za drugo vpre, bistveno vprašanje. Čigavo je znanje v, ali vedenje, kot se lepše filozofsko reče. Ne? In to, to vprašanje se je ob tem postavilo. In eh, do, dokaj se niso pojavili sofisti je, da veljalo to, da je eh, vedenje nekaj, kar je, kar je vsem skupno. In zato, ker je vsem skupno, tudi gradi skupnost, ne? ustvarja skupnost, skupnost učečih se in tako dalje. No, in eh, eh, kot veste smo zdaj v obdobju neoliberalizma, Uh, in kot uh, najdete recimo v enem od sodobnih filozofov, ki bo čez uh, drug teden tudi v Ljubljani, Jacques Roncier, uh, smo v času, ko je znanje samo na vide vsem dostopno. Tisto, kar preprečuje, da bi do znanja in vedenja vsakdo lahko prišel, ker ti vsi smo usposobljeni za to, da se lahko učimo in naučimo, ne? ampak tisto, kar, kar preprečuje, Vsem, da bi do tega znanja prišli, je ravno eh, rekel, delitev ne, oziroma razdeljevanje, distribucija eh, samih teh instrumentov, ki nam omogočajo eh, to, da se sploh lahko učimo, naučimo in eh, svoje eh, mogoče tudi kritično mnenje izrečemo. No, filozofija je pač seveda ena od tistih, tistih področji, ki se eh, V katerem, v katerem je pravzaprav uh, prihodnost znanja, uh, od katerega je prihodnost znanja odvisna. No, uh, zelo me tudi veseli, na koncu še to rekel, zelo me veseli, da nam že kar nekaj let ne, uspeva prirejati dan filozofije in da imamo iz, zmeraj kar nekaj publike uh, pri, pri tem dnevu. Časih se celo zgodi, da kaj pride v medije, ne, uh, No, in uh, mislim, da bomo bo tudi z dobrim občutkem tudi danes šli iz tega nemoj filozofije. Hvala lepa. Vidite, ta prazen prostor spreda in ta prazen prostor je vodr, ki ga pripuščam diakom gimnazije v tuj, eh, z zgledališko fresko, po motivih, ničevih treh preobrazb. sa česa težkega je deležen duh. Močan, težaški duh, v katerem je spoštljivost. Kot težkem, najtežjem teži njegova moč. Kaj je težko? Tako te težaški duh pa pokletne kot kamela in želi biti dobro obrožen. Kaj je najtežje vljivnaki? Tako sprašuje težaški duh. Da vzomem nas in se veselim svoj moči. Kaj ni to, ponižati se, da zadeneš svoj napuh, vstiti morosti, da zabešči, da se področuješ v svoji modrosti? Ali pa je, učiti se od svoje stvari, ko zmaguje, uspeti se na visoke gore in slušati skušnjavceh. Ali pa kraniti se žalodom in pravo spoznanja in zaradi resnice trpeti v lakotu na duši. Ali pa biti bolan in poslati dolažnika domov in skleniti prijateljstvo z gluhimi, ki nikoli ne slišijo, kaj bi rad. Ali pa stopiti mazano vodo, če je voda resnice in dnes hoditi sebe mrzi žal in vročih raztač. Ali pa ljudi, ki nas zaničujejo in sečejo roke po švicarski, da nas hoče Vse to najtežje vzame v sveli duh nas, kako kamela, ki jo na hitju poščavo, tako hiti duh v svojo poščavo. Ja, za igro ustvarjanja, bratje moji, je potreben sveti ja. Duh hoče pač v svojo voljo. V svetu izgubljeni si pridobi svoj svet. Tri preobrazbe duha sem vam imenoval, kako je duh postal kamela in kamela lev in lev na zadnja na temu današnjega dneva filozofije. Izboljšanje učinkovitosti procesa poučevanja zahteva premike v delovanju podajalca informacij, predvsem v njegovem razmišljanju, znanju in ravnanju. V današnjem času opažamo spremenjeni vlogi učenca in učitelja, hkrati pa vse bolj blag doprinos posameznika z lastno miselno aktivnostjo. Kje je, je osnova? V čem je smisel poučevanja, v prenosu določenega znanja ali v učenju mišljenja? Tisti, ki se uči, je torej na poti opogumjanja za zastavljanje lastnih vprašanj, za analizo in za razvoj ustvarjalnega kritičnega mišljenja da bi lahko kritično razmišljali, pa moramo vedeti dovolj. Kje je meja med samo inicijativo po lastnem razmisleku in ali veljada je poučevanje predvsem učiteljeva manipulacija učnega okolja z namenom spodbujanja očenja? Kaj je filozofija? Kaj pa ni filozofija? A to je že filozofija zdaj Filozofija. <laughs> Predmet v šoli. <laughs> to pa niso lahko vprašanje. <laughs> to je veda o tem, o, ved, o ljubezni do modrosti. Družboslovna vede. Pojma mhm. nimam. Ha. V bistvu jaz namarjam nekih takih definicij. Ne. Prezame, filozofija je vsak dan je življenje. Neki, pod čemer ima glava boli. <laughs> po mojem pa moj od nas, ki je pripravljen kritično razmišljati. Um, Aristotel, um, kaj so bili, Freud, Sanje. Je ja, pač človek, ki razmišlja pač svojo glavo in ima ful enih odprtih stvari v glavi, a ne, pa to Vsak izmed nas. dan danes so filozofi prevečkrat ljudje, ko so mogoče preveč oskosmerjeni, oziroma pač ki razlagajo neke stvari na preveč uh, nedostopni način pač ljudem. Slavko Žižek. Slavo Žižek. je <laughs> Batist, ja, to je pač sem jezifu široka definicija. Lahaj enokdo, ki je šel na Filofax, pa pač zaključil filozofijo. Um, pa se mora reče, filozof pa niti ni, ker pač to ne posebila, uh, lahko je pa pač en svaliran študent, ker pač je pa ful dober filozof, pa zna razmišljati pač v eno smer. Mislim, vsak je lahko filozof, veš, samo pol ga, ne vem, kaj tako da mogoče onko malo bolj razmišlja. Uh. Ja, oboje v bistvu, no prenos znanja in s tem, da širimo obzorja in si dejansko os, osmislimo neko mnenje v določenem stvarju, določenih določenem situaciji, karkoli. Ach, absolutno učenje mišljenje. členje. V bistvu bi jaz rekla oboje mešanice, no, da potem lahko sem svojo podobo vtano ustvariš. Jaz mislim, da je v veliki meri v Sloveniji um, učenje prenos znanja, nažalost. Se mi zdi, da gre bolj za on, ko princip nekega mišljenja, da se ti naučiš kako in mogoče lahko to uporabiš spolj. Prenos znanja, po mojem. Naj bi bil namen poučevanja pripravca za življenje v kakšnjegolj oblik. Jaz tudi nisem prepričan, da je, da je preno, na, na, način mišljenja tist, kar hočeš nekoga naučiti. Mislim, pač to je že indoktrinacija, to je že, bi rekel, en, en korak predaleč. Ne? Ja, različni posamezniki, ki se različno angažiramo. Mogoče. Mislim, da nam naše, naše izobraževalni sistem ne dela glih s tem. Um, in da slovenci moramo biti precej samo inicijativni. Med tem, kakšni drugi izobraževalni sistemi mogoče bolj spodbujajo. Zdaj mislim, da vsak človek ima to neko samo inicijativo, je pa res, da mu je kot uh, mladem obitju, treba tudi razvijati. Precej mora tega biti, moraš biti sam pripravljen, da se karkoli naučiš. Bi skoraj popolnoma da bi rekla, da je na samo inicijativi. Bi bi rekla vzihe, ne? 85% samo Ja, čista samo in inicijativnost mora biti. Ne vem, če, če ljudje hodijo v šolo, no, ker so res take stvari, da, da ne, ne vemo dovolj, res ne, ne. vemo dovoljno. Neko odstotek populacije zagotovo, ampak da bi pa lahko spreminjali družbo, um, pa mislim, da premalo. Mislim, da se v Sloveniji vsak posameznik preveč ukvarja z ostalimi, namest, da bi se sam s sabo ukvarjal. Nekateri ja, nekateri ne, večina ne. Uh, ampak tako je, da se se zvedi že sprijazno, da pa so stvari take. Bolje vprašanje časa, si vzamejo, da, da se sploh informirajo o tem, pa si so stvari vlastno mnenje, ali v bistvu nalaže pot, da pač nekaj prebere, si ga vzame za svoje in to zagovarja? No, niti podrazno se mi ne zdi, da Slovenceva je dovolj, da bi lahko kritično razmišljali in cenevali druge. Ja, ne, ne vem, ja, jaz kaj se sebe rečem ja, kako, da vem, ne vem kaj, če boj pa drugi rekel, a veš. Ne, <laughs> mislim, da ne, no, uh, je pa tako, da... Ja. ja jaz mislim, da se glih učit ne moraš misliti, no. Jaz mislim, da mislejo, da se učijo misli ampak sigurno ne. Mm, jaz mislim, da ne. Uh, ja. Ja ne vem, ja. <laughs> Jaz mislim, da se Slovenci sploh ne zavedamo, kaj to pomeni. Da bi pač, sploh ne razmišljamo o tem. Vedno man. Razmišljam o sebi, oziroma o odnosu mene do drugih ljudi. Ja, predelujem v ja, principu. Ja, jaz sem študent elektrotehnike, tako v tej smeri. Šola. <laughs> ja. Itak. Največ premeršenja v svoji karjeri, v no. Ne to, na primer šola, služba, ko, kaj me zanima, ampak bolj ta neka osebna rast. Zdaj dole. Tako. In sudik in kaj. se povezan. mačka, Nem, sestrična, sestrična. Vše enkrat je tako. To je to. Ne bi nič narisal. Matija Jan, je bilo že rečeno. Uh, sem študent druge stopne filozofije, sodobnosti. Uh, Naslo mojega prispevka za danes se pa filozofija med ohranjenjem in transformacijo. Zdaj, um, ko se danes sprašujete o položaju filozofske vednosti v sedanjosti, se prej naletite na traditev, ki znotraj um, same vednosti spostavlja naslednjo ločnico. Na eni strani bi stala tako imenovana tradicionalna filozofija, oziroma neka tradicionalna filozofska vednost, um, ki je posredovanje kanona ali tradicije. Zdaj, ker je filozofija veda, ki ne bi preučevala resnico kot tako in ker je filozofija v tem primeru izenačena s preučevanjem tradicije, tudi preučevanje tradicije razglešeno za preučevanje resnice kot tako. Drugo stran pa ta ločnica postavlja um, znanosti, um, oziroma vednost, ki je povezana z razvojem um, znanosti v 17. naprej, um, s pozitivizmom in tako naprej. Predvsem pa tukaj govori o razmahu tehnike v 20. stoletju. Pravijo, da tehna znanost nasprotuje gledanju v preteklost, um, da niso razkrivene resnice kot take, temveč podreditev mišljenja samega um, imperativu uporabnosti. In mislim, da zdaj lahko rečemo, da je razumljivo, da kot filozofi pridumat podarimo prvi obliki vednosti, torej tisti, ki se ne briga za to, da bi bila onkraj preučevanja resnice uporabna za to, ali ono modno skoristi. Skratka, filozofija je v tem primeru spominjanje klene tradicije, um, ki poseduje zunanji, ter od odnos s času, primerno prilagodljivo so tehnike, torej s temi tehnoznanosti, ki so mi popisali pod drugo obliko vednosti. Um, Zdaj, vprašanje, ki ga zastavlja tudi ta pač, dogodek, je, je bistvo poučevanje prenos informacij ali učenje mišljenja, za zato posledično pogosto prejme odgovor, ki bi ga lahko sumirali nekako takole. Bistvo filozofskega poučevanja je prenos informacij, ki se upada z izginotjem izgonom tehničnega vazonanjosti, In točno temu iz glavno tehničnega vazvnanja, ki bi ga samo označil za tehnofobnega oziroma saj v določenih oblikah, je danes namedu naslednje 3-5 minutnike takvega. In zdaj, naprej bi se morali vprašati, na čem sploh slonita pisa na ločitev, na filozofijo na eni strani na tehniku na drugi. Menim, da kot prvo zaterjuje, da resnica obstoji sama, sama za sebe, torej brez tistega, ki bi jo spoznaval ali brez objekta je pomenska danost, oziroma naravna danost, spoznavanje pa neka oblika sekundarne dejavnosti. In če do spoznavanja v tem primeru pride, pa zdan zadostuje z možnost, ki jih poseduje spoznavajoči sam, torej njegove misli, ki prek neposrednega izkustva vzdržujejo neposredno odnost resnice. Tukaj govorimo o mišljenju nasploh, um, trživen spomin tega, um, ki se to mišljenje vlasti. Zdaj, ki predpostavljamo, da ima direkten dostop do resnice, ter da bo za voljo neposredne izkušnje ta najbolj ohranjena, čez hrambo predstavlja njegov spomin. Skratka, vse, kar ste mislili, videli, slišali, rekli in tako naprej. In v takšni logični zgradbi je potrebnost z tehnike nična, saj je spominjanje opredeljena kot dobra dejavnost, tako da kot naravna zmožnost, ki za dostop do resnice ne potrebuje nekega znanjega pomočnika, na primer bloka lista, kamer bi zapisovali, računalnika, kamer bi spoznano shranili, kalkulator, s katerim bi nekaj zračunili. Pač vse v to načeloma si lahko sami izračunate lahko sami brez pomočnikov, tehničnih pripomočkov. Imamo nek odnos neposrednosti. Zdaj, tehnika v tej schemi ne more biti nič druga, kot sem že pomenil, kot nepotreben pripomoček za spominjanje. Mislečemo znanje nota, na katero nakreca prejete podatke, če jih bo morda kdaj pozabil. Ampak ni zgolj nepotebno. klasični filozofski schem je tudi nevarno. Kaj, ti, človek namreč pozabim, to se mu zgodi slejko prej in nato to pogleda v zapiske, umanka tisti neposrednji vid v resnico samo, ki ga je imel, ko je skušal in jo pomnil v lastnih mislih. Tehnika v spomin resnice vveda spremembo in zato zamaže resnico, Posedično pa ni nič druge, kot zlo, kot padet v greh, ki si zasluži zgon in pazljivost filozofa pri njeni rabi. Ta tehnofobija, ki se danes izraža predvsem v strašenju pred grozotami virtualnega interneta in raznih jadikovanjih ob izgubi dobrih starih časov, poseduje več težav. Problematična namreč je namreč že pozicija, ki je zatrljil, da stoji zunaj nas, brez povezave z aktom spoznavanja, da javnostjo, ki bi morda šele morala proizvesti to, čemer bomo kot filozofije rekli resnica. Bli tem oziru filozofije res ne more biti drugega kot uh, posredovanje znanja ter ohranjanje vzpomene tradicije, tehnika pa nič drugega kot zonanje zlo. Ampak nasproti, tej konservativni drži, ki jo zahteva to vrstno filozofije, bi sam postavil vprašanje, na katerega bi tudi pač, že vnaprej pač podal pritrdilo na zgovor. In to se glasi, kaj pa če tudi resnica nekaj proizvedenega, če sama vedno že vključevala neko dejavnost, brez katero je preprosto ne bi bilo. Sam bi se v tem primeru, kot sem že rekel, v celoti strinjal. No, v tem oziru bi filozofija težko obdržala, konzervativna država, pa ne zato, ker bi bil konzervatizem tako ali drugače moralno sporen, temveč, ker je preprosto ne možen. To se kaže že v tem, da bi filozofija namesto, da bi branila razvidnost domnevno danega, vedno sama šele proizvedla svoj predmet, ki bi bilo, ter, ker bi bilo vsako uhranjevanje že določeno oblika proizvajanja. Poleg tega, bi vsaka ponovitev spoznavanja na novo vzpostavila predmet, ga ločila od tega prvotnega, ne, kvazi neposrednega konteksta, ter ga predrugašila. Vsaka ljubnost, bi bila posledična oblika proizvodne in vbenem transformacije resnice. Zdaj, ponavljanje, ki proizved, proizvede drugo, bi bilo pač tisto, čemer bi Derrida rekel, iterabilnost. Bi ta pa bi bila po schemi, ki so me vam opisal pred kratkim, torej po tradicionalnih filozofskih schemi, um, lastno, izgnanemu ter nezanesljivemu posredništvu tehnike. No to pa bi lahko brekli, da je filozofija, kot pogoj svojega delovanja, vedno osebovala neko tehniko, ter bi morala, moralo filozofsko mišljenje, namesto da se sili v, v prejšnji neuspeh, obsojeno čisto s tradicijo spominu, misliti samo seme venu na prepletu s tehničnim, se pravi s transformiranjem, spojavitvijo, ustvarjanjem, ne pa z neke resnice kot ta, ki bi ustajala pred samo spoznavanjem To bi to. Slednja govorka, Alenka Kladnik. Spoštovani, oprostite branjo. Danes nimam na voljo 45 minut, ampak samo pet. Dilema prenašati znanje ali učiti misliti je bistveno zaznamovala moja poklicno pot. Začela sem kot prenašalka znanja. Naučili so me, da pomeni poučevati filozofijo zgodovinsko nizati ideje od talesa do danes. No, nikoli nisem prišla tudi od Kanta. In moja prva silno traumatična izkušnja je bila. Moj dijakov filozofija ne fascinira, kakor mene. Še več. Zdi se jim, naravoslovcem usmerjenega izobraževanja, ki so imeli palik množice ur fizike, kemije, biologije, matematike, cele podneve praktične laboratorijske vaje, kakor da sem padla z lune. Odhod pa se je ta modelka vzela, kakšne čudne stvari nam pripoveduje, so debelo gledali. In odreagirali. Prvo leto mi je eden od njih zaigral Sokrata. Pre tablo je v belo rjuko, z zavitka toaletnega papirja prebral domačo nalogo na temu apologije. Djati so se krohotali, tudi jaz sem se smejala bolj kislo. Danes se ne bi, saj sem dobila odziv, ne takšnega, kot sem ga pričakovala, a bili so fascinirani Sokratom. V upravičilo mi je, da sem imela pred sabo še vso učiteljsko pot do tega nevednega sokratskega učitelja. Narediti sem morala pravi učiteljski kopernikanski obrat, postaviti se na glavo, ugledati poučevanje z drugega zornega kota, da bi lahko razumela, zakaj sploh gre. Pa začnimo. Učitelj filozofije, da je neveden, jaz, da sem nevedna, malo so me inspirirali diarkiš, To, to pravi, da sem nevedla. Univerza, univerza v Ljubljani mi je podelila tale list. Potrudila sem ga vse poiskati. Diplomo, na kateri piše, da sem profesor filozofije. Eh? Ja. Tole, po, tole potrdilo, o opravljenem strokovnem izpitu do tega pa vi mogoče na boste prišli, če boste prišli do diplome. Kaj ti pre morate biti zaposleni. Tu Tukaj. je je en list, ki pravi, da sem da imam stalno zaposlitev na gimnaziji Rudolfa Majstra kamniku, Tudi o tem lahko sanjate. Tola. tukaj, ne? Okay. To je sem dobila, potrdila od države, da sem dosegla kar koli sem lahko v, tem, v tej svoji poklicni karieri. Kako je bilo mogoče? Ej, pr, prdelala, prdelala sem, to mi je danes prijazno tajnico dala iz moje osebne mape, tale kup potrdil o izobraževanju. Jaz da sem nevedna učiteljica, Ne vem, presodite. E? No, in čemu je vse tako namenjen? Ničem drugemu, kot da se formalno potrdi moj strukturni položaj in funkcija. Sem subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, no po domače, da bi mi dijaki ne všli iz učilnice. Zato učitelj, tudi učitelj filozofije, ne more biti kar neveden. Pozna filozofsko tradicijo, bolj ali manj vlada metode poučevanja, je v šolski sistem, je odrasel, mlad ali star, vsakem primeru z neko živlensko izkušnjo in predvsem filozofsko razmišlja o svetu in sebi, pri česar ne bi mogel učiti. Pa vendar je v nekem pogledu neveden. Najboprej neveden zaradi dijakov, ki se vsako leto zamenjajo in ki drugače sprejemajo ta naš čudn predmet, A veliko bolj je neveden zato, ker je poučevanje filozofije, kakor heraplitska reka, konstanten tek, nestekno spreminjanje, visto reko vstopamo in ne vstopamo, smo in nismo. To je vse rej ista, ker se vse le poučuje filozofija, a tudi vse lej drugačna, ker je pred nami druga generacija, ker so druge okoliščine, novo učna gradiva, vsakih nekaj let naučni načrt, drugačna družbena situacija, spremenjen dolg časa. Neveden je učitelj tudi zato, da lahko posluša dijake in jih ne obravnava kot nepopisane liste, tabule, raze, ki bi jih moral popisati svojimi resnicami, saj predvsem, In ta odrešilna volja, poniče jo me spremlja od začetka, hoče misliti skupaj z njimi in vključiti v pouk njihovo življensko izkušnjo, ki je tako zelo različno od njegove. V svet tehnologije, pametnih telefonov, državnih omrežij prinaša tradicijo dialoga z drugim, sošolcem, z učiteljem, s filozofskim besedilom in pripisanjem je eseja samim sabo. In se trudi, Dokler je živ, biti zgled, premišljujoč do človeka in svoje sokrate, kot Sokrat, opozarjati na človeku dužnost biti človek. Še zlasti danes, ko nas oblastne elite ogrožajo z rezajočimi žicami, kakršne drugače uporabljajo na vrhu zidov zaporov in letališč, da nas bi ščitile pred ljudmi, ki bežijo pred vojno. Kaj je človek? Se sokratom sprašujem jaz, nevedna učiteljice, in zaključujem z ničejem. Mi se ne poznamo, mi spoznavajoči, mi sami sebe same in to z razlogom. Boris Vecak. Lepo zdrav z, z moje strani. A, jaz mislim, da sem boljši kandidat za nevednega učitelja, ker je moj vzdiček prazen, tako da a, <transparen dan dezluzaplji> a, v tem smislu, kako bi rekel, imam več dokazov za to, da niče svar ne vem. Moja poanta a, današnjega prispevka je silno preprosta. Recimo, da bi se enkrat v resnici vprašali, koliko je vredan, Sokratov izreh, vem, da nič ne vem. Ne? Se pravi, ali je bil Sokrat res prvi nevedni učitelj. Kako je Sokratsko nevednost? Ne? Zdaj, standarden odgovor bi seveda bil jasno. Ne? On je neveden učitelj, pravzaprav je on povedal, da ni česar ne ve. Nevedeti česar pa zve dobra definicija nevednosti. A Sokrat je za meneče, kot vemo, še vedel, da veda ničesar ne ve, kar je najbržo znamenje tega, da lahko tudi učitelj, modrec, tisti, ki skratka to ve, ki ve, da ničesar ne ve. In je potem takem, recimo, figura prvega nevednega učitelja. Zdaj, težavo nastopi seveda, če poskušamo jasno pogledati, ali je Sokrat kaj takega v resnici dejal. Vemo, Sokrat ni napisal ničesar. Se pravi, preostanjo nam druge viri. Za zapoznavanje njegove misljenje življenja, se pravi, obstakečna tekstualna ali druga podlaga, zgodovinska podlaga, ki bi pričavala, da je Sokrat res rekel, vem, da nič ne vem. Ne? In pogledamo recimo to tekstualno podlago pri Platonu, v njegovih dialogih, ki so vsi posvečeni Sokratu, in poskušamo najti nekaj takega, kar bi dokazovalo, da Sokrat resnici reče in misli, da ve, da ničesar ne ve. Kaj je potem izsledek tega? Izsledek tega je, da pravzaprav neče, neče se zelo podobnega Sokrat nikoli ni rekel. To je en interpretacija in da živimo nekaj zablodi, če mislimo, da je Sokrat avtor kakšnega takega izreka. Ne? Prvič, uh, tekst, ki je najbolj eksplicitno poslučen temu vprašanju, je gotovo Platonova avtologija. Um, v Platonovi apologiji jasno seveda Sokrat sam v prvi osebi razlaga, kako se je na pot filozofije. Se pravi, njegova pot filozofija je bila zelo nastavna, bila je motivirana s pomočjo njegovega prijatelja Harry Ta njegov prijatelj Harry bil zelo prijazen možakar, zelo zvest prijatelj in nekega dne se je odločil, da odide v Delfe, in povpraša Pitijo v Delfih, kdo je najmodrejši med starimi Grki, kot veste, in odgovor seveda, Pitije je bil, da je najmodrejši stari Grk Sokrat. Vse to razlaga Sokrat, kot rečeno v prvi osebi ednine. Je kdo modrejši od mene? Beremo pri platini odgovor, je niščeni od ni modrejši od meni. To je bil odgovor Pitije, in ni ni modrejši od mene. Zdaj, Vsi, ki ste brali Platonov apologijo, seveda veste, da je takšen odgovor bi rekel, zelo zelo uh, razhudil Sokrata. Se pravi, kako je možno, da bi jaz bil najmodrejši star Grk. Grg? tega ni vzel za nekaj samo uh, Prašal se je, ali se morda Bog ne moti. Ne? Odločil se je, kot sam pravi, da preizkusi, Ali je ta trditev, ali tudi trditev Boga vtočna, na podoben način, kot je na svojih sogovorcih preizkušal metodo zavračanja argumentov, ne? tako ni Elenhu se je odločil, da je tudi na Bogu preizkusi to isto metodo zavračanja argumentov. Vsi rekel, obrostite, ne? ta trditev bo točna, samo v primeru, če ne najdem, a, a bi rekel, modrejšega sebe če ga bom našel, potem se Bog moti. In to je bil tisti, recimo, stimulo, zaradi katerega, kot veste, Sokrat hodi po svetu in išče modrejšega od sebe. No, in zdaj, težava seveda nastopi, ali v tem, ali res lahko v apologiji najdemo kakšno mesto, v katerem se približno nekaj takega Sokrat dejansko tudi pove. Ne da bi zanjelo banalno, ne? se pravi, vem, da nič ne vem. Ne? Na prvi pogled se zdi, da tredito vem, da nič ne vem, na nek način implicira dve vrste vednosti. Prva vednost je tista, zrad kateri ničesa ne vemo, ne. druga vednost je tista, ki nam da vedeti, ne, da imamo nevednost. Ne. In je to nek drug tip vednosti, morda je to neka vednost drugega ranga, drugega razreda, mogoče je to neka kontrolna, nadzorna vednost, ki nam da vedeti, da više, da ne vem, in tako dalje, tako naprej. In seveda zelo hitro gotovimo, prvič, da točno takega izraza v apologiji ni, in drugič, da če bi, ga, če bi ta prvi tip vzeli kot zelo banalen, ne, potem bi pravzaprav prišli do tega lenkinega, bi rekel, dijaka, ne, ki bi lahko na vsakem izpitu ne, na srednji šoli ali študenta preprosto ne, profesor v Zabrusu, ne, ko je na da ničesar ne ve, ampak da ve, da ničesar ne ve in bi zase tero visoko ocenal in se je možda imel za najmodrejšega ne, Slovenci. Ne. A, skratka, kako je zaz to recimo kontrolna vednost? Jes mislim, da je težava že z obema tipoma vednosti. S tem prvim vem, v konstrukciji vem, da nič ne vem in kot tudi s tistim drugim vem, da nič ne vem. Ne? Namreč, če beremo zelo pozorno apologijo, potem vidimo, najdemo celo dve mesti, v katerih Sokrat izredno pove stvari, ki jih ve. Pazite, v istem besedilu, na istem mestu, predporoto, skratka, imamo Sokrata nenadoma v nekem protislavju, pravi, da nič ne ve, ampak ravno kar se sklicuje na to, da nekaj stvari ve in da je celo pripravljen umreti zaradi stvari, ki jih ve. Ne? A, to je ena težava. Druga težava je, da nekaj ne štima niti za tem prvim tipom vednosti. V splošnem je pa težava v tem, da ne bom preveč šolski, da je pravzaprav ta trditev. Ne? A, vem, da nič ne vem, istovedno trditvi nimam vednosti, ne? o nobeni resnici, prvič, da ta prvi vem, in drugič, imam vedno zgolj o tej resnici. Se pravi, če stvar preformuliramo v, nek logično, v neko logično trditev, potem je trditev vem, da nič ne vem, identična stavka, recimo imam vedno zgolj o, o, o, zgolj o eni resnici, ki je ta, da nimam vednosti o nobeni resnici, ta stavek je pa proti protisloven. Se pravi, Ali je pravzaprav to, kar je zaštitni znak sokratove misli protislavni stavek, ali ga, bi rekel, uh, uh, bi rekel, poveličujemo v višave zaradi nečesa, kar nima dobene teže. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da gre za naknadno konstrukcijo, se pravi, vem, da nič ne vem uh, in nisem prvi avtor, ki kaj tako domeni, meni, dejansko ni, bi rekel, istričan v Platonovih besedilih, ni tike druge, pri ksenofontu Aristofone in tako dalje, ampak da je tisto, kar zares Sokrat misli povedati in pove v apologiji naslednje, čisto na kratko. Prvi, Sokrat pravi, da ne ve nič o tega, česar v resnici res ne ve. Se pravi, da ima modrost, ki ga opominja, da je nevedoč, in mu omogoča prepoznanje tega, da stvari ne ve. kot sam pravi, ima človeško modrost. Ne? Drugič, ta človeška modrost ga vodi in mu ne pravi, da vednost ni možna, ker to je ta zamka, v katero se ujanemo, ne? zdi se kot, da je ta nevednost nekaj, za čim bi želeli težiti, ampak da je treba biti seveda, bi rekel, previden, metodološki na tej poti napredka znanja, in kritično preizkovati slehorno vednosti, Se vednosti. Sokrat ne pravi, da ne vedi česar in še manj izre, izrečno pravi, da ve, da ne vedi česar, ampak prav nasprotno ne, a, a, pravi nekaj takega ne, v, v, v pogovoru, da noben od nas ne vedi česar čudovite, čud, čudovito lepega, kar pomeni čudovito vrednega, kar pravzaprav v tem primeru referira na njegovo iskanje, njegovo zavezo v iskanju definicij in pojmov in tako dalje. Skratka, kar mislim, da govorica telesa primarjena že razumem, da skrajšam, mislim, da gre za a, bi rekel, neko naknadno konstrukcijo a, a, a, a, nekega sokratskega izreka, ki ni točna, Uh, ki je treba porekati in, in glede, katere se je treba zavedati, ne, da seveda ta vednost, uh, uh, ki jo je Sokrat na nek način kot se zdi uh, reklamiral kot svoj zašitni znak in vednost te iste nevednosti, ne smemo hipostazirati z nobene strani. Se pravi, ne misliti, da je ne nevednost, bi rekel, cilj, ki nas vodi, Prav nasprotno, Sokrat je ta najbolj zavezan, goreč filozof, ki mu je mar do filozofije. Ne? Napaka bi bila misliti, da Sokrat bi rekel, za svoj cilj postavlja nevednost. Postavlja za zavednost, ampak zdobeno, nakazano, ponujeno mu ni zadovoljen. Ne? Kot, drugi, kot na drugi strani je napaka, absolutizirati ta ob, ob, ob, oba vema v konstrukciji vem, kot neka, kar je neka ultimativna, nova, bi rekel, višja, raven vem, vednosti, s pomočjo katere pridemo do te prvene vednosti. In mislim, da ta, ta osnovni izrek skriva obe pasti in bilo bi fajn, da se ima izognemo. Evo, hvala. Boris, hvala. K mikrofonu vabim. Andrej, Hvala. Moj približen odgovor na vprašanje, ali prenašati informacije, ali učiti misliti, je takšen, da mislim, da delo učiteljev je tudi, ne vem če ravno predvsem, vendar nikakor ne, ne pomembno, da prenašamo vednost, ki je plod truda vseh predhodnih generacij. In tem oziroma mislim, da je počevanje uspešno, kada ročenci, ki sprva ne vedo ob koncu šolanja, vendar le nekaj vedo. Toda, sedaj se postavi vprašanje, kdaj posedujemo vednost, kar pomeni, da je dobro, da vednost opredelimo. Znotraj filozofije je poskusil teh opredelitev kar nekaj. Vendar se lahko osredotočimo na to opredeljevanje vednosti tudi tako, da preprosto včasih poslušamo besede. In se osredotočimo na časovno razsežnost besede vednost, kar pomeni, da se nanaša na nekaj, kar je vedno, kar ni le začasno, hipno, trenutno. Zdi se torej, da je vedno le tisto, kar je v tem pomeno trajno oziroma stalno, In nekdo, ki zase trdi, da poseduje to vednost, pomeni, da bi moral vedeti o tem, kaj je trajno oziroma kar je stalno. In zdi se, da so stalni naravni zakoni, saj se ne spreminjajo, kakor moda. Njihova trajnost jamči je zanesljiva z našega izkustva, če ostajamo v mejah empirične znanosti oziroma empiričnih filozofov, kot bi denimo, rekel David Hume, um, No, to potrejuje na vse zadnje tudi vsak dani ljudje, ki ne stojijo vrstah zaradi novega naravnega zakona. Vse eno pa, če že se sprašujemo tem, kaj v resnici vemo, se lahko vprašamo, kako zajamčeno je samo to jamstvo, oziroma, ali so naravni zakoni zares večni in stalni, kot si to domišljamo. In zdaj, če tukaj skrajšam to, kar imam seveda tu nadal pač veliko bolj nadaljo napisano, Že, če rečemo, da je nastalo, potem zakoni najboljši so obstajali pred njegovim nastankom in potem je vprašanje, kako je za to stalnostjo in strogim pomenom besede, ko pravimo, da nekaj vemo. Um, vendar zdaj iz tega sam mislim, da ne moremo sklepati da prav nič ne vemo oziroma, da smo nevedni, saj bi s tem zanikali razvoje znanosti in v začetku menjem trud predhodnih generacij. Zato lahko sklepamo, da se vednost nanaša na nekaj, kar obstaja skozi zelo dolga časovna obdobja. To so ravno neravni zakoni, koliko jih poznamo ali trendi, kada razmišljamo o družbi in družbenih dogajenjih. In kar se mi zdi zdaj pomembno in kar je drugi del dela nas učiteljev, Je to, da smo se s tem že omejili. Omejiti pa se pomeni priznati nekaj o naših spoznavnih zmožnostih oziroma nezmožnostih. Vprašamo se namreč lahko, kje so meje našega spoznanja, oziroma se cežejo naše spoznavne. Zmožnosti, ne vem, tukaj je mogoče čisto metodološko korisna, da bi se vprašali, kako pa morda, če domnevamo, da se ne vemo, pa vendar, če živijo, kakšne tuje inteligentna bitja, kaj če so njihove zmožnosti uh, večje in bi morda več vedeli kot uh, Sokrat na nekih točkah, kot je malo prej govoril uh, Na tej točki torej ni odveč priznanje, da naše spoznavne zmožnosti uh, niso neomejene. In če to prenesemo na razmisek po očevanju, potem ni več dovolj do očenci s časom nekaj vedo, pomembno je tudi, kakšen odnos spostavijo tega, kar vedo oziroma spostavimo do tega, kar vemo oziroma, kar z vednostjo naredimo. Če si torej priznamo, da je naša vednost omejena, te daj se moramo začeti temu primerno tudi vesti. In vesti se znamo, ko vemo vse to, se pravi, da je vedno več tega, kar ne vemo, kot tega, kar vemo. Lepo se vesti, zato ne pomeni, da se vedemo po pobantovno, pomeni imeti neko vednost o tej nevednosti, o teh mejah našega spoznanja in bistveno pomeni tudi ponotraniti to vednost, da spremeniti v držav, v držav značaja, v duha in končno v odnos do sveta in zlasti do so ljudi. Zato je poučevanje uspešno, ko ne prenaša le informacije, če tudi sem prej rekel, da jih mora, temveč so oblikuje ljudi, ki se zavedajo nevednosti in teh meja in celo neraziskalnosti meja našega spoznanja. Rezultat takšnega upočevanja naj bi bili potem ljudje, ki niso dogmatični, autoritarni, nestrpni, ksinofobni, honofobni, ampak ramo nasprotno so odprti, strpni, rado, vedni, stanovitni, v pomenost v bistvu stranega zavračanja raznih. Pojavo kot jih zadnje čase se čujemo tudi v družbi. Um, in ki, kar smo videli tudi v filmu, so v resnici pripravljeni razmišljati z vlastno glavo, vendar objektivno in kritično. Nekdo, ki se slabo vede z vednostjo, potem takem dejansko ne ve, Čeprav prav zase misli, da ve. To se lepo pokaže, kadar kakšno stvar prihitro zvedemo na neko Drugo stvar se pravi, da položimo na neko le domnevno obednost in pol pomeni, da zvedemo tudi neko obliko napačnega vedenja, pri čemer ne gre za logično napako, ampak prav za napačno obliko vedenja. In kot Bredel Kant, takšne napačne oblike vedenja so posledica ali nobe in strehu ksenofobija, recimo neki ki ravno zdaj srečujemo v družbi, oziroma je postala velik problem naše slovenske in evropske družbe. Primer takšne lenobe in takšnega strahu, ko zaradi sum recimo, kaj se, se lahko skriva v neki skupini beguncev, potem to posplošimo in črtimo, ker se begunce skrajno nekritično in zaprav tragično. No, tema letošnjih nastopov, ne naših nastopov, tukaj, ki se glasi nevedni učitelj in podarja prav nevednost kot primerno obliko vedenja z se nanaša tudi na torej, to knjigo od Žaka Rancerja Nevedni učitelj. In zdi se mi, da je vrdina te knjige nekako sopada s temi današnjimi razmisliki, tukaj. Zato, ker govori o pedago prezadevanih, pedagoških prezadevanih francoskega profesora Josefa Jacques in on, recimo, je imel golo prenašanje vednosti, se pravi razlaganje, kar smo sicer, sem prej da je nujno, za neke vrste ponumljanje. Zato, ker postala takšen kontekst nekdo razlaga, potem drugi se nauči s tem nelevednosti, ampak se nauči prav razlaganja in na neki točki postane malo nenoden in potem recimo več ne razmišlja svojo glavo in ima več tega žara, da bi raziskoval, da bi se zagrizo, kot recimo to poroša Cyril Kosmač tudi v romano Po dan. In potem pride do daleč da dijaki celo več ne berijo knjig, ampak so zadovoljni z iskricami, ali kaj so kresničke, vse več ne vem, kako se reče tem instant razlagan neki del. Tako da, ko razmišljamo torej o vednosti oziroma o nevednosti, se mi zdi, da prav mi, očitelji, tudi ne vemo vselej, kako ohraniti veter v jadri, oziroma to, če rečemo uh, rado vednost. Marjan, me preganja, tako da, hvala. <laughs> Hvala, hvala tebi. Mikrofono vabim Edina Saračeviča gimnazijevič. Hvala, lepo pozdravljeni. Uh, Nič se ne bojte, tudi jaz sem prvič v tej dvorani. S podobnim, mal prilagojenim za šolske razmerje sem leto začenjal prvi filozofije. In v nekaterih razredih se je takoj odprla razprava, ali smo res prvič v tem razredu, polem, ko sem potem ponovadi navezal na Heraklita, na njegovo že omenjeno, da ne moremo dvakrat stopiti v isto reko. In ali smo lahko potem v istem razredu. Kaj pa jest, oziroma jaz? Ali je jaz lahko isti? Ali bo, bolj kot diakom? je vodni hajku bil namenjen meni, mojej negotovosti, kako zopet, to je po 20. in več urah, začeti prvo uro. Kako ohranjati odprto polje dialoga med vednostjo in nevednostjo? Ali če poskušam drugače povedati, kako dijake, kaj naučiti, konc koncev sem verjetno za to plačen, ali pa ne bi bil za to plačen, a obenem predvsem ohranjati odprto polje nevednosti, Nevednosti, ki omogoča samo zavedanje, kakor sam predvsem razumem to Sokratovo stališče, ki pa na nek način ni stališče, ker samo sebe presega. Vem, da nič ne vem. Filozofijo zadnjih nekaj let predvsem doživljam kot dialektično umetnost, po eni strani ohranjanja, jasnjenja, po drugi strani pa širjenja manja. V prvem, mejo, v prvem primeru mislim predvsem na med človeške odnose, in meje, ki naj bodo jasne v smislu enakopravnosti med ljudmi, med udeleženci pogovora, da je vsakemu posamezniku dovoljena svoboda odločanja in izražanja. Kar zadeva širjenje meja, pa bi se tukaj navezal na Wittgensteina in na njegovo znano misel, da meje mojega jezika so meje mojega sveta. Torej ohranjati fizične meje, ter širiti meje duha. Naj zaključim s ki se je nekje pomladi porodil ob pripravah na maturo. Sinica se sama vključuje v esej o nej Hvala. Besedo predajam Mareko Štempiharjanu z gimnazije vežegra. Hvala. Na slovo mojega prispevka je filozofija in kritično mišljenje. Začel bom pa z neko osebno refleksijo. Postavim vedno bolj pesimističen, ko gledam okrog sebe. Nemislim o tega prostora tukaj. To je še vedno razlog za optimizem, kolikor ga še postalo. Mislim družbo, v kateri živimo. In Ponovno se zastalo vprašanje vloge filozofije znotraj te družbe. Lahko bi našel vrsto razlogov za trditev ali pogotovitev, da se danes vse ponovno obrača v desno. Če z desnico, ne mislim toliko neke politične opcije, ampak nekega procesa, v katerem se upada izganjanje tega, kar je bilo tradicionalno pomovano kot politika, kot skrb za skupno dobro iz javnega prostora. obenem pa se dogaja nek proces, ki je ponovno povezan s filozofijo, ampak tokrat grozi filozofiji sami. Morda, mislite, da pretiravam z apokaliptičnimi toni, prej smo slišali veliko besed, ki so bile zelo tehtne, dobro premišljene, vredno vsega razmisleka, in mogoče bolj optimistične kot tele. Še en argument za moj pesimizam je ta, da danes opažamo neko, lahko bi rekel rivalstvo med kritičnim mišljenjem in filozofijo. Danes je kritičnega mišljenja posod mnogo, saj zdi se, da je tako, celo v tej meri, da se zdi, da bo filozofija postala odveč. In zaradi tega, tisti, ki ste prebrali povzetke, prvi stavek v mojem prispevku je, da se filozofija znašla na bojišču in mislim, da je temu v resnici tako, da je danes naloga filozofije, da ne popusti pri tem, ko se poskuša kritično misel enačiti s tem, da mora biti uporabna, in funkcionalna in da mora biti predvsem nekaj, kar nam bo pomagal, da bomo z njo prišli do nekega zaključka, ampak moramo braniti mišljenje zaradi mišljenja samega. Sama ideja nevednega učitelja me napaljuje še na eno razsežnost, na katerejo je upozaril Jacques Rancière, namreč uh, idejo emancipacije, razmišljanje, ki je emancipatorno še samo po sebi. In sprašujem se, kako je mogoče ohranjati to resežnost v družbi, kjer, kot rečeno, obstajajo strokovnjaki za kritično mišljenje, ki pa se odkrito ali pa prikrito postavljajo nasproti proti temu, čemu bi lahko rekel teoretska drža, teorija. Uh, razmišljal sem o tem, da je filozofija kot nujna za vsako kritično mišljenje, če je kritično mišljenje tudi tisto, čemer bi Paolo Freire je rekel brati svet, ki je obenem že tudi pod kemancipaciji osoba človeškega duha in obenem enem v med ljudmi, ki temelijo na prvičnosti, enakosti in dobrem. Potem je to kritično mišljenje možno samo z nekim radikalnim spraševanjem, to se pa lahko zgodi samo v občestvu, v občestvu, kjer obstaja tudi nek angažma Tako da to, o čemer zdaj govorim, pravzaprav ni toliko predavanje, to ni, niso samo mnenja, ampak je, če si izposodam izraz ameriškega aktivista in borca za človeko pravice Harvey Milka, Tukaj sem zato, da vas opozovam k angažmaju oziroma kolikor ste že angažirani, da vas povabim k temu, da svojim angažman nadaljujete oziroma da vas povabim k sodelovanju. Namreč filozofijo, kot jo sam razumem, povezujem tudi z prizadevanjem za demokracijo in po mojem mnenju tisto, kar manjka, danes je še zlasti angažma nas, intelektualcev, premal smo glasni, prevečkrat smo tiho, prevečkrat pristajamo na to, da kritično mišljenje definirajo drugi in ga potem razglašajo za tistega, ki naj kroji prihodnjo družbo, pri čemer je to kritično mišljenje že preoblikovano tako, da služi predvsem nekim zasebnim interesom in izgublja razsežnost univerzalnega, ki jo je filozofija nekda imela. In v ta namen ustanavljam aktiv za demokracijo. Vsi vemo, da obstajajo strokovni aktivi znotraj šol, ki so vezani na posamezna področja, ne obstaja pa aktiv, ki je dan še tako nujno potreben, to je aktiv za demokracijo. Torej, kdo je zainteresiran, ga vabim k sodelovanju. Ideja tega aktiva je, da se šola odpre za demokracijo, da samo šola postane prostor demokracije in da postane prostor, kjer se resno začne razpravljati v družbenih problemih in kjer se začne proizvajati to, kar je bil namen šole v času razvetljenstva. Mi smo dediči tega in mislim, da bi morali to dediščino dan z vsemi močni braniti, ker, kot sem rekel, se širi mračnjaštvo v družbenem polju na vseh ravneh in zaradi tega tukaj vidim močno, močno angažma, ki je potreben strani učiteljev, filozofije, dijakov in dijaki in drugih zainteresiranih za to, da se izobraževanje, kot se mu danes reče, ponovno spostavi tudi kot šola za demokracijo. Torej, Spoštovani in spoštovane z današnjim dnem začenja delovati, kot sem rekel, aktiv za demokracijo, kar pomeni, da bo potrebovalo to gibanje, kar nekaj ljudi zato, da se bo zdrževalo in da se bomo lahko uspešno operali silam militarizacije in totalitarizma, ki se širi tako rak v naši družbi, to je v našem prostoru. In tudi širše po svetu, in samo uspešno družbeno gibanje, ki bo temeljilo na načelih enakosti, inteligence vseh, volje do učenja, pravičnosti, prizadevanja za globalni mir, se bo lahko temu upiralo. Hvala lepa. Hvala, spoštovani, spoštovani. Moja prednost je, da vedno nastopam zadnji, tako da nimam kaj dosti več zapovedati, ne? ker seveda, kar so kolegi in kolegice povedali je zelo v tudi v mojem duhu. Druga zadeva je, da da pravzaprav sem malo pozabil, kaj sem v bistvu napisal, pa si lahko, sami, si lahko sami ogledate. No, zato pač ne bi začel s čem, ne vem kako filozofskim, ampak bi začel z anegdoto. Jaz sem pred leti, kar se pač v življenju ukvarjam z temi militantnimi zadevami, kot je kolega pozval, Uh, uh, sem pred leti bil uh, v, v, v Solani, to je četrt v Buenos Airesu, uh, ki je znana po tem svojem uh, gibanju, uh, radikalnem gibanju delavcev brez, uh, brez zaposlitve. pravi ljudi, ki so zelo revni, ki so brez uh, Brez službe že desetletje in več, ampak so zmogli neko, neko samo organizacijo uh, svojega lastnega življenja, bi lahko rekli, da Da, to, to samo organizacija pa pomeni preprosto nekakšno re, rekuperacijo, obnovo, ozdravitev, samo ozdravitev uh, skupnosti. Ker vemo, da kapitalizem pač svojo moč črpa iz tega, da smo mi zgolj samo individuji, uh, to seveda ni narobe, da smo individuji, ampak v sporu z drugimi a ne v konkurenciji. In zanimivo, te ljudje tam so znotraj te svoje samo organizacije, ne, ko so obnavljali šole, delali svoje vrce ne, po nekih programih, za katere so vedeli, da ne vejo, kakšni bi, bili to, pro, kakšni bi bili ti programi, ampak da pa vejo, da ne takšni, kot so državni. Ne. In med drugim so imeli različne, različne bi rekel, te, te kroške, a ne kot si predlagal, naprimer, a ne. Ta, ne. In ena od bolj zanimivih je bil, je, je bil, je bil njihova, njihova skupina, refleksijska skupina. In v teh refleksijskih skupinah so brali, te priprosti ljudje, so brali dost zapletena besedila. In ko sem, jaz bil tam, na primer, ja, nas ne more preseneti to, da so brali, to je pač del pedagogike, ne? osnovne, filozofske, ne? da so brali apologijo, ampak to, kar me je presenetilo, da so brali ranseja in da so brali to, to delo, to delo nevednega učitelja, ki je na s preprosto in se mrsikaj ponavlja tam, ampak ko začnemo zelo pozorno brati, ne, vidimo, da se boje marsikaj. Zdaj, še enkrat ponavljajo, ne, brali so to zelo preprosti ljudje, zbrali so svoje misli, debatirali so in še zdaj imam doma te zvezke, nekaj, kako se reče, temu Fanzine, ali, uh, uh, kjer, kjer so zbrane potem te, te, njihove, te njihove misli. Največ to ni nujno ključno, največ ne? ni neključna ta neka paralela med Sokratom. Pa rečmo, bodimo bod pošteni Platonom, kajti on je tisti, ki nam o tem priča, a ne? na eni strani že žaktojem, o katerem nam tokrat pa priča uh, uh, uh, Rosje. In kto in Platon živijo v času krize, ne? v času propada sveta, v katerem uh, so ne. Živeli, ne? Govorimo o propadu Aten, propadu atenske demokracije in vemo, da Platon velik del svojih prizadevan, v smeri filozofskih v pravzaprav obnovi te in prenovi te ideje polisa kot neke skupnosti, identitete, ne, če hočete z našim besednjakom zasebnega in javnega, čeprav ne maram teh te dveh besed. Po drugi strani imamo pa ktoja ne, ktoja, ki pa deluje v času tam tik po francoski revoluciji, pa vemo, da je tudi, no, ne vem, če je bil Jakobincom, ampak vemo, da so jo kobinci hotli obnoviti, pač ta, ne, Nim je bil ta ideal polisa zelo, zelo blizu, ne? Kakorkoli, ne, skratka, ne, deluje ta filozofija tudi v času krize. Pa ne razumeti, preveč po slovensko to besedo kriza, vemo po grško, pač meni da pomeni kriz iz odločitev. Ne. In zdaj, če govorimo o odločitvi, ne, ja, seveda, tukaj moramo znati misliti. Ne. In ja, tu me malo bega, učenje mišljenja, ali učenje, ali prenašanje znanja, Jaz verjamem, da poleg filozofija še kaj drugega nas lahko nauči mišljenja in seveda jaz mislim, da je filozofija to tudi dela, ampak preprosto verjamem, da sodi pa v neko humanistično, humanistično dediščino, kjer mi lahko mojstrimo svoje zamišljanje onkraje, se pravi tukaj, kako stopiti čez to. Uh, uh, spet to uh, uh, črto. Ne? Uh, pa se vemo, da sama beseda, ki jo je, sam pojem, ki jo je tu uh, zmislil se sokrat, govori o modrosti, ne? Ne, o mišljenju zgolj. Ne? Uh, uh, uh, in, in, ampak, ne, pač, to, kar manjka danes ljudem, je pamet. Inteligenci imajo dost, ne, v tem sodobnem psikološkem pojmu, ne, znajo početi, narediti Marsika, ljudi bomo na Mars poslali, ja, ker prostor tukaj prostora manjka in tako naprej. In, in, a, ampak pametnosti se pa manjka, v tem smislu, ne, da tudi tudi resnotlo vema, ne, presodnosti, fronezisa, ne. se. Vsej, konec konca, ko je kriza, ne, je vprašanje ali, ali, od, Out, ne? in to, kar ne bi bila vrednota, ne? Je, je, je tista sredina, ne? tist mezotes, ampak <laughs> mi danes to sredino razumemo statistično kot poprečje. Ne? kot, kot ne, niti ne kot medijano, ampak kot popreče. Ljudje so najraja poprečni, ne? Naši politiki so poprečni, njihove vizije pač so potpoprečni, ampak kakorkoli že se zdi, da, da je potem to znanje, boste uh, zasledili, to je grozo, grozno. Danes se resni te proizvajalci šolskih sistemov govorijo o knowledge managementu knowledge management, ne boste verjeli, že imamo slovenski prevod, ne, znači že smo glajh šaltom, ne, glajh šaltom, kot nacisti, ne, Zabra, znanski management, ne? In, in jaz mislim, da je tu pač ta, ta problem, ne, Da se, izgublja, da se izgublja prostor za pametnost, za premišljanje za to dediščino filozofije, povezana za to sprego oblasti in, in te nove vere, ki se je reče ne, neoliberalizem. V tem smislu, seveda, jaz cenim vso to naše skupno prizadevanje znotraj inštitucij. In, in z Marjanem doskrat, tako pesimistično tudi se pogovarjava, kakšno je najno delo, ko se soočamo, pravzaprav včasih z, z prazno, ne tabulo razo, ampak obzidje, ne? Ki, ga je težko, a, a, a, a, ki ga je težko premagati. In verjamem, da marsikateri od vas, učiteljev deluje, pravzaprav znotraj tega sistema, znotraj te inštituciji, ki niso naklonjeni na splošno humanistični vednosti, pravzaprav kot na kakšne, ja, militanti, aktivisti ali pa včasih so slov gverilci ja, ne, nekaj, ki prodajamo neke ideje, ki so seveda kar eh, subverzivne. A skratka da zaključujemo, premagovanje krize, se pravi, naša sposobnost odločanja zahteva pogum. Kaj pa je pogum? Pogum je tisto, kar gradimo z našo voljo. In smo spet ne? Že kdo v nevednem oziroma in razjeju veš čas podarja to, to voljo, ne? kjer pa smo spet pri ničaju, ne s katerim smo z, z, z začeli Ampak vsaj, psihologi ne govorijo o voli, ne, oziroma, ne, kolegi psihologi, jaz sem tudi za obrazbi sicer psiholog, ne, govorijo o motivaciji, motivacija je vedno nekaj, kar pride od zunaj, ne, voljo je tisto, kar moramo pravzaprav gojiti sami iz sebe, iz ne, in uh, to voljo danes rabimo, zato da premagamo neumnost. In ta neumnost se danes, ko prižgemo, pre, ne vem, televizijo, če počnete tudi te napake v življenju, ne, se nam kaže, kot alternativa med svobodo ali varnostjo. To ni alternativa. Hvala. Prvi del programa je končan, sedaj sledi drugi del programa Vaša vprašanja, komentarje. Ja, odahnite se, ni, ni drugega dela programa. Je pa možnost za vas, da kaj vprašate govorce, ki so zbrani tukaj, ali pa da izraste svoje mnenje. A tudi za vas velja omejitev, kot je za govorce za, za, za do 7 minut. Za vas je ena minuta. Ja, Živjo, jaz sem Marko. Um, poslušal sem zdaj to dilemo o tem, da prenašamo znanje ali učimo misliti. In sem pogruto, da um, sam probam nekaj te tredge, se pravi pustiti misliti. ne vem, ker sem, se mi zdi, da mora biti Se ne da naučiti mislet, ampak morajo pač oni imeti šanci za to, da sami začnejo. Zdaj pač to ima biti nekaj <clears throat> bruzanje, ampak taj v tem sem brzo razmišljal. Ker se mi zdi, no, da sistemi s temi občila in tudi šolski sistem preprost jih uči misleti oziroma jim daje stvari, po katerih se morajo pač oni s časom kot čas sami začeti. Tako, no, da mora biti ker to, da bi oni on sami različili se. Hvala za besedo. E, moje vprašanje, glede Sokrata, je, zakaj je prišel konflikt z oblastjo? E, na vide, zgleda to samo umevno, da se sploh ni treba vprašati, ampak za meni ni. Kaj je bilo na njem tako škandalosnega, da so ga potem oblasti obsodili na smrt in je potem, kot veste, on se s tem strinjal, spil strobelikon in umrl. Po moje je bil konflikt o tem, da je bil to miroljuben človek, ki je v dialogu hotel s svojimi učenci pri do pojmov in do resnice in da je to proglašal za dobro delo. To pa ni bilo dobro delo za oblasti ker še danes oblasti eh, majo najraj čim manj dialoga, čim več učinkovitih eh, odločitev eh, in to je bilo v Atenah takrat tako, eh, da je pravzaprav Atenska oblast rabila eh, podporo za svojo imperialistično politiko in na Sicilijo, premagovanje Šparte, vendar pa se Sokrat z ničemer takim političnim. Ni Gvarjav, iz njegovih naukov bi celo sledilo, da je to škodljivo delo, da, da dela oblač škodo, ne pa dobro delo in tu vidim politično, politično etični konflikt med njima, ki je segel tako daleč, da je moral plačati sokrat življenjem. Hvala. Zanavljam, ja, ja, ja. vprašujem, ali lahko besedo učinek povezujem z razmišljanjem? Lepo, ponavite, dobro, ali lahko besedo učinek, ki je vezana predvsem na dobiček in tako naprej, povezujemo z razmišljanjem? To si na to vprašanje? Jaz lahko takore, ne. <laughs> zdaj, tega drugega vprašanja žal ne razumem, zato ne znam odgovoriti. Lako pa morda prvo komentiram, če smem, Marjan? Ja, zdaj, poglejte, če berem apologijo jasno, kaj on misli, zakaj je bil obstojena smrt. Ne? Vsem sodeč, vsaj za plateno orkologijo. Sokrat je nastavno to, da se je pomembnim za nero za svojo filozofsko metodo, kot tistem, ko je tečen kot obad, hodil na okoli in dokazoval generalom, retorjem, filozofom, testnikom, da pojma Nina. Na ta način jih je seveda blaniral, na ta način jih je sremotil pred množico ljudi, ki je te pogovore slišala. Sprej, ko so Anit, Nelet in Likon vložili obtožnico proti njemu, ne, je seveda te obtožnici pisalo, da domnevno Sokrat pohujšuje mladino in da navaja to isto mladino v vero v druge nedržavne bogove. Ne, ampak v osnovi se ta obtožnica, in tako je Sokrat carm, jaz mislim, ta Platon o razume, nanaša predvsem na dejstvo, da je ta nadina bila pokujšana predvsem v smislu tega, ne, da njihovi očetje, ki so bili avtoritete, ki so bili generali, ki so bili slavni filozofi in retori, več niso bili avtoritete, ker so bili degradirani ker so Nenadoma ta njihova nevednost je bila izpostavljena kot, kot javni škandal. To, kar je počel, pravzaprav sokrat v je, da, da je dokazoval ne samo lastno nevednost, ampak je, do, do, je dokazoval, da je vednost vseh drugih, tistih, za katere se predpostavlja, da ve, škandalozno majhna ali nikakršna. Sprej nabiral se sovražnike iz dneva v dan. To je eno. In samo še ena malenkost, a, biologi so večen 20 let nazaj ugotovili, da sokrat nikoli ni popil trobelike, ampak je popil strup iz rastline, ki tudi pri nas raste in se imenuje pikasti mišjak, a, latinsko ime Conium maculatum. To pa zato, ker so ugotovili, da ne takrat ne danes trobelika v v Atenah ni mogla rasti. Nimo grede v Sloveniji rasti in trojbevika in tukaj ste ni rešeli. Ja, jaz bi lekko legici uh, odgovoril. Ne? Uh, seveda, seveda je tudi mišljenje učinek sta povezana, Ne moramo reči, da, da, da ne, da ni. Ne? Tem mislimo o pa ko tudi hočemo, ne vem, speči potico, vratno misliti. Ne? Ampak uh, gre, gre, za, gre za to, tipologijo vednosti ne? in seveda za hierarhijo te vednosti. Ne? Na, eni, zgor, na eni strani imamo pač ta tehne, poezij, ki naj bi jo za delo in ki ga niso posebej cenili stari Grki, kjer je to del nižjih slojev in tako naprej, pa potem praksi. ki so človečji in teorija, ki jo mi najbolj cenimo seveda. Uh, in danes se je seveda uh, hierarhija obrnila. Ne? To je tisto ne? In, in v tej obrnjeni hierarhiji, ki ceni točno ta delo, seveda ne kot delo, ampak kot labor, ne? ki proizvaja kapital, ne? je to tisto, kar najbolj se rabi ne? v tem vrednostnem sistemu. To, kar pa je spodaj, Ljubezen do resnice ne, je pa tisto, kar je dobesedno preganjeno. Ne, to mi čutimo kot iz, izrevanje. Ne, ampak vseeno v, v obran oblasti, ko vedno plujem čez oblastine, saj atenskih, čez seklet za potem spomenik Sokratu postavili. Če sem Če se mi razgledal to vprašanje, pa če šim površal nekaj, kar je striktno v smislu, pa če je tako naprej če je to povezano z mišljenju. Tukaj pa mislim, da se mogoče spregleda to, da tudi če mi postavimo neko šteditev, ki je moralna, je to moralne intervjene, je to petne kločine izravene, je tudi nekaj ekonomija in v bistvu ne, spregledamo na nekaj, nekaj, nekaj problem, imen smešnje do konca do je glede na to, da počasi izgubljamo učinstvo eh uh, uh, uh, Prireditev zaključujem. Pred zaključujem si bi še v samo vzel minuto časa in poskušal odgovoriti na vprašanje, na katerega se odgovarja že drugi. V nek način je podarne učinka, se mi zdi podarne nečesa, kar je sledilo nekemu razmisleku. Se pravi, da seveda, tudi ko, sledimo, ko si prizadevamo za določene učinke, razmišljamo. Ampak iz vašega vprašanja sem pravzaprav začutil to skrb, da takrat, ko govorimo samo o čem, je glavni razmislek že bil opravljen in ga je nekdo drug. Nam je prepusto samo to, da zdaj realiziramo nekaj, o čemer je nekdo drug že odločil. In v tem smislu nam je preprečal nek razmislek, ki je bolj tenom, ki je bolj bistven, ki bolj določa parametre znotraj, katerih kateri živimo. In v tem smislu je potem ta razmisle, kar sledi, pravzaprav bistveno manj pomemben in že nadoločen. Saj ko sem jaz razumel nekaj iz vaše reakcije, razumem, da mora da mislite drugače, ampak to je čisto prav. Če ni nobenega, nujnega vprašanja ali pa komentarja, mi se vsem, ki ste še ostali, lepo zahvalil, da ste prišli in vas bavim, da se naslednje leto spet vidimo. Hvala.